Вразила Бориса Аркадійовича. Досі відповіді його співбесідниці особливою толерантністю не відрізнялися. Вже сміливіше він провадив дарі. Так от, іще ефективнішими бувають переговори, коли за столом присутня. Коли за столом жінки? Ви набираєте команду цих жінок відповідної поведінки? Вибачте, звернулися не за адресою. Обличчя Софії аж плямами вкрилася від обурення. Вона зірвалася за столу, ледве не перекинувши стільця. Нашому одразу надбіг, на ходу витираючи рота Максим. «Сядьте, Софія Андріївна, і дослухайте до кінця, зробіть ласку». Поки що аж надто спокійно, та вже крізь зуби процідив бос. «Ваше обурення недоречне». Нічого такого, що принизило б вашу гідність, я не збираюся пропонувати. Тим паче, що гідність у вас розмірів дещо гіпертрофованих. В його очах кольору міцної кави майнули бісики. Знаю, що ти, босе-бісе, подумав, бідніми мовляв та чесні. Моя пропозиція такого роду. «За тиждень у мене зберуться ділові партнери. Двоє з Польщі, один з Німеччини, кілька з України, щоб вирішити деякі питання. Знаєте, як у таких випадках буває? Хороший стіл, приємна музика, сауна, голі дівчатка, смерт п'яні мужики». Продовжила своє розуміння проблеми, свідомо нариваючись на скандал, щоб швидше вичерпати тему «Софія». Терпіння Бориса Аркадійовича, здавалося, немало меж. Тільки міцно стиснуті щелепи і стиснуті в замок пальці, виказали, що вона нарешті його таки дістала. Тихо, аж занадто тихо, щоб не стало страшно, він провадив далі. Нічого із вище переліченого пані. Ви, мабуть, уявляєте собі життя цієї групи людей, базуючись на інформації з російських телебойовиків? Ні, ці кіношедеври – життя хлопчиків у малинових піджаках. Не мають жодного стосунку до людей, які роблять справжні справи. Не той рівень. То чого вам треба від мене? Спокійної, зваженої поміркованості – доброзичливості вашого жіночого шарму, вміння чарувати, створювати своєю присутністю свято. Я пам'ятаю той новорічний вечір у Ленінграді. Він мав би перетворитися в грандіозну п'янку з тяжким похміллям на ранок, судячи з контингенту, а ви одна на всю чоловічу компанію зробили з нього тонку, запаморочливо-еротичну і звабну гру – вишукану світську розвагу. «Я?» – Софія намагалася згадати, як це було. «Нічого подібного, шановний Борисе Аркадівичу. Я й на думці не мала чогось такого. Я просто танцювала, розважалася сама, зовсім не маючи на меті розважати інших». «Це у вірю?» На думці ви такого не мали, свідомо не бажали і плану дій не розробляли. Цього навчитися, повірте, моєму досвідові, не можна. Це якість вроджена, вона або є, або не має. Просто ви одна з тих рідкісних жінок, які народжені, щоб робити чоловіків щасливими. Я... Знову якнула невпопад рідкісна жінка і відчула, що зараз її туш попливе у слід за сльозами, які вже готувалися до плину. «Я народжена? Та я, якщо хочете знати, найнещасніша з усіх жінок на світі!» Шампанське, яке офіціант підливав у келих, стежачи, щоб бульки справжно шумували, пилося легко та далося в знаки. Софія втратила здатність стримувати слова. «Я народжена, щоб робити чоловіків щасливими? Ви насміхаєтеся, Борисе Аркадійовичу, так? А як вам мої два заміжжя чортам під хвіст?»